У саме далі друкувалися і поширювалися твори Солженіцина. На той час у СРСР вже заборонені. Підпільно почали поширюватися також прози й вірші Варлама Шаламова та спогади Євгенія Гінзбург. Обидва ці автори завоювали прихильність багатьох читачів. Навколо Євгенія Гінзбург у Москві утворився гурток уцілілих в'язнів ГУЛАГу і літераторів. Переслідування дисидентів стало ще однією значною темою самвидаву. Справді, саме завдяки самвидаву, і особливо його виходом за кордон, інформація про порушення і захист людських прав в СРСР – набула в 1970-ті роки великого поширення у світі. Зокрема, радянські дисиденти навчилися використовувати можливості самовидаву не тільки для того, щоб вказувати невідповідність методів КГБ радянському законодавству, а й для того, щоб часто і голосно розповідати про невідповідність того, що відбувалося в радянській дійсності. Тим міжнародним договорам і людських прав, які підписав СРСР, найчастіше використовувалися тексти Декларації Людських Прав та Заключний Гельсінський акт у декларації, яку Радянський Союз підписав 1948 року, є зокрема і стаття 19, яка проголошує. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Другий документ був підписаний в результаті всеєвропейського переговорного процесу, який урегулював ряд питань, що залишалися відкритими після Другої світової війни. Хоча на це не дуже зверталася увага у момент підписання Гельсінського договору, він також включав у себе певні угоди щодо людської Правочастини з так званого третього кошика переговорів, який підписали усі держави-учасниці. Серед іншого договір визнавав свободу думки, совісті і віри. Держави-учасниці визнають загальне значення людських прав і основних свобод. Вони будуть постійно поважати ці права і свободи у своїх взаємних стосунках, і докладатимуть зусиль, як спільно, так і самостійно, зокрема в рамках співробітництва в ООН, для сприяння загальній і дійсній повазі до них. І в Радянському Союзі, і за кордоном. Переважна частина інформації про зусилля дисидентів, спрямовні на дотримання в СРСР положень вищеназваних договорів, Поширювалася через найвизначніший самвидавний журнал «Хроніку поточних подій». Цей інформаційний бюлетень, присвячений нейтральним повідомленням про події, не висвітлювані в офіційних ЗМІ, порушенням людських прав, рештам, судам, демонстраціям, новим виданням і публікаціям самвидаву, був заснований невеликою групою знайомих між собою москвичів, серед яких були Синявський, Даніель, Гінзбург, а також ще двоє дисидентів, що стали знаменитими пізніше – Павло Литвинов і Володимир Буковський. Історія розвитку хроніки сама по собі заслуговує на окреме дослідження завдівшки з цю книжку у 1970-х роках таємна поліція фактично розв'язала проти хроніки справжню війну